І тремтіли від нервового потрясіння, тільки очі блищали гордою відвагою. Я не піду за вашого Хаїма заміж, — мовила вона твердо, підвівши голову і окинувши Катів своїх презирливим поглядом. Що? — заричав Гершко, густо почервонівши від люті. об'ю, як паршиву собаку. Я смерті не боюсь, — спокійно відповіла Сара. «Не боїшся?» – закричав, стиснувши кулаки і заступавши ногами осатанілий фанатик. «Не боїшся, проклята Гойко? Та я тебе так мучитиму, що ти проклянеш той час, коли на світ народилася. Проклянеш ту хвилину, коли побачила хлопа. Я придумаю тобі такі катування, які не спадуть на думку із сатанів пеклі. Я по краплині точитиму твою чорну кров, я по волосинці оголю твою голову, «Я повипікаю тобі твої безсоромні очі, розірву рота до вух, зною, твоє падло!» Скриготів він зубами, що хвилини ладний кинутися на свою жертву. Сара стояла нерухомо, якось зацепенівши, наче статуя. Ні один м'яз, ні один промінь її погляду не виказував страху. «Спинися, брате!» – голосно мовила Рухля. Не оскверняй руки своєї, бо її обвиває талес, і вона торкається до десяти заповідей. Та й самі катування ні до чого не приведуть. Ой вей, її серце лукаве й жорстоке в сліпоті своїй, а головне, мета не буде досягнута породичатися з такою високою сім'єю, як сім'я святого Цадика, і врятувати її душу за самому сатані. Я тобі, брате мій, ребе гершку, Раджу ось що, якщо вона, змія, по-доброму скоритися не хоче, зв'язати її, повінчати. хоч і в моєму дворику, тут у містечку хлопів немає, попів немає, всі свої люди, і рабин – своя людина. Нехай вона кричить, хоч і на все містечко, хоч і на ферфал кричить, а повінчаємо. Віддамо малжонкові на руки, і вона сьогодні стане в моєму домі його дружиною. Я ручуся, а завтра представити до неї ривку, вирядити молодих до Львова. «Розумне твоє слово, сестра», – відповів заспокоївшись Гершко. «За всяку ціну треба повінчати її і вирядити, а тоді хай хоч і здохне, туди їй і дорога. Я краще помщуся на паршивому хлопові та на проклятому попові, навмисно поїду до пана Кшемуського». Сара дивилася широко розплющеними очима на своїх катів і не помічала жодної іскри жалю на їхніх обличчях. «Востаннє кажу тобі», – промовив лиховісним голосом Гершко, – «якщо ти по своїй волі не підеш одягатися до шлюбу, то тебе зв'яжуть». «Гей, Ривко!» «Не кличи її, сказала Рухля, – «я сама впораюсь». «Ой-ой, і не писне. На всякий випадок обшукай її». Сара здригнулася і поблідла. Якщо її обшукають, то загине останній порятунок від ганьби і шаху. Вона похилила голову і промовила тремтячим, ледве чутним голосом. «Якщо мої благання не зворушують твоє серце, тату, якщо твоя воля непохитна, то я скоряюся їй і краще доброхіть піду. Не чини наді мною насильства. Я бачу, що того хоче Бог, і йду». «Так хоче Бог», – сподивом мовив Гершко. «А то ж, моя дитина, а то ж», – провела по голові Сари твердою рукою тітка. «Одягайся, та ось і свої перли надінь, котрі ти дала мені на схов». Сара швидко глянула на тітку та держала в руках її перли, ті самі, що вона передала естерченій матері. Стара простягла їх Сарі і зловтішно, деявицьки, посміхалася. Сара скрикнула і ухопилася за стілець, що стояв поблизу. Гершко був кинувся підтримати дочку, але рухля зупинила його. «Обійдеться! Вона міцна тепер! Дай їй холодної води!» – звеліла вона ривці. «Атож, води!» – прошепотіла Сара. Притримуючись руками за стіну, за двері, пішла в свою кімнату. Рухля тим часом порадила Гершкові, щоб уникнути вуличного скандалу, привезти краще сюди до неї рабина, жениха і свідків, та й звінчати молодих якнайшвидше в дворику. Через півгодини Гершко з запрошеними гостями чекав у парадній світлиці виходу своєї дачки. Господиня дому в пишній сукні вітала гостей, пошибки сказавши братові, що Сара зовсім присмирніла. вбиралася спокійно, тільки двічі попросила води.